Tak vysvětlili jsme, že účel Abidharmy je vysvětlit v detailu a v totalitě, jak vlastně vypadá náš svět ve zkušenosti, ve které není já, ani to, co nějakému já patří. Aby jsme mohli meditovat s jasným konceptem, takové vysvětlení je velice užitečné. A kromě toho, jestliže neznáme abidarmu, pak to vysvětlení, které Buddha dává stavu světa tak, jak je, dle principu stejného ve všech v školách buddhistického učení nejprve musíme poznat dharma stity, tak jak dharma znamená fenomény našeho poznání, tak jak stojí. Půrovám dharma stity děánam nejprve musíme poznat jak darmy, jak ty elementy, které poznáváme, stojí, jak jsou jak se jeví. A pak můžeme poznat nirvánu. Jestliže ne, nestudujeme abidarmu, pak to souvis závislé vznikání, které bude vysvětlil na základě 12 členů závislého vznikání, pak nemůžeme vysvětlit. Nevědomost čeho, jaká nevědomost, jakých elementů poznání přizpůsobuje naše formace vůle, jaké formace vůle přizpůsobují vědomí, toto rozlišující vědomí, s kterým pracujeme ve světě, ale i to vědomí, které se zrozuje s námi a odchází, když umíráme. Všechny tyto věci můžeme jasně objasnit nebo můžeme objasnit v detailu na základě učení abydarmy, které právě rozlišuje veškeré elementy poznání v detailu které potřebujeme, aby jsme pochopili budhovou vizi světa a cestu, jak se k ní dostaneme. Teď, jestliže neexistuje já, co existuje? Sarvá v detailu diskutuje právě tyto kategorie. Začíná to kategorii rúpa, což není jedna kategorie, ale mnoho, mnoho kategorií, které pod tím máme pochopit. Rúpa se překládá jako tělesnost, na rozdíl od toho, co není tělesné, ale v pochopení Sarvástyvády růpa má daleko, daleko širší význam. Obsahuje i ty různé prvky, budova, učení, které nejsou očividné. Rupa se rozděluje na mnoho kategorií růpy, tělesnosti. Ty, které jsou s odporem, ty, které nejsou s, odporu, bez, s odporem, ty, které eh, možno vidět, ty, které není možno vidět, ty, které je možno vidět s které jsou s odporem, ty, které je možno vidět, jsou bez odporu a tak dále. Mnoho různých kategorií růpa. Ty faktory růpa tělesnosti, které si přivlastňujeme, ty, které si nemůžeme přivlastnit, ty, které vidíme bezprostředně vědomím, které se adoptuje na objekt, a ty, které vidíme tím vědomím, které odvozuje všechny tyto kategorie růpa, sarvastivada e, učí v detailu diskutuje o nich. A růpa, pojem růpa v západní filozofii, pojem tělesnosti v západní filozofii, není totožný s pojmem tělesnosti, jaký máme v těchto částích světa, Jestliže vidím tady Lukáše, podívám se na Lukáše a zavru oči. Lukáš, kterého vidím, ten je růpa, Když zavru oči a vizualizuju si Lukáše, no to je též růpa. Jestliže jsem familiární s meditací na čtyři elementy, Lukáše, kterého vidím, si můžu rozložit na atomy, nebo trsy materiál, materiálnosti, takzvaný v terevádě Sangháta, v sarvástyvádě Sangháta, v teravádě Kalápa. A tyto trsy jsou složené z dalších jemnějších částiček. A dle teorie Sarvástiváda ta nejjemnější částička se nedá dále rozložit. A tedy rupa je to, co k čemu se vědomí sklání, a to, co růpaty, to, co se rozbíjí v každém okamžiku našeho pozorování. Teď v teorii poznání Sarvástilády, tu růpu, kterou poznáváme, ten objekt vědomí, který poznáváme, ten objekt vědomí, který se rozbíjí. Vzniká a zaniká současně s vědomím, které ho pozoruje. Čili tato teorie se jmenuje Kšanika Váda. Momentální pozorování. Momentální proces poznání, ve kterém objekty poznání a poznání Vznikají a zanikají ve stejném momentu. Takové vznikání a zanikání sautrantika popírá, ale jak a proč o tom se zmíníme později. Jinak bychom nevysvětlili jiné objekty poznání, které Abidharma schrnuje. Tedy první objekt poznání je růpa, tělesnost. Dalším objektem poznání je to, co nebylo vytvořené. To se nazývá Asámskrita. Vše, co poznáváme normálně ve světě, je to, co je složené. Ale existuje kategorie objektů, které nejsou složené. V učení Sarvástiváda, Vajbášika, jsou to tři objekty. Jejich existenci právě Sauterantika popírá. První objekt je prostor. Prostor není složený, ale je objektem našeho vědomí. Nutně se musí stát objektem našeho vědomí, protože kdyby nebyl prostor, nemohli bychom jsme poznat barvu nebo nemohli jsme poznat tvár. Prostor je to, co co hmotnost ohraničuje. A i sangáta, i ty trsy hmotnosti jsou ohraničené prostory Teď velký rozdíl mezi teorií poznání Sarvastiváda neboli Vajbášika a poznání Sautrantika je, že dle teorie poznání Vajbášika my můžeme poznat jenom existující předměty. Ať už je to dravia či pragyapty, ať už je to předmět skutečný nebo koncept, musí existovat, aby jsme ho poznali. To je teorie Sarvá Stilády. To, co neexistuje, nemůžeme poznat. Sautrantika popírá tuto teorii. Dle Sutrantika my můžeme poznat i ty objekty, které neexistují tak jako prostor. Prostor neexistuje, ale můžeme ho poznat. Neexistuje, protože ho máme na něj jméno, ale nemůžeme ho nijak uchopit. Teď další dva předměty, které nejsou složené, jsou dva druhy zaniknutí mýroda. A to je pratisamkyány roda, zaniknutí na základě moudrosti. A pratisamkyány roda, to je zaniknutí na základě nedostatku důvodu a příčin. Sautrantika systematicky popírá tyto tri druhy kategorie nevzniklých objektů. Tedy prostor je jenom nepřítomnost tvaru, a nepřítomnost tvaru nebůže být skutečným předmětem poznání. To, že něco neexistuje, díky tomu, že příčiny a důvody, jeho existence zmizely, se tež nedá považovat za skutečný předmět poznání. A nakonec to, co přestane existovat na základě moudrosti a na základě procesu získávání moudrosti, to též neexistuje ve skutečnosti. Ani nirvána není z hlediska Sautrantika nějaký objekt, který se dá uchopit jakožto existující objekt. Odvolává se na písmo, které tvrdí, že nirvána je jako lampa, jako svíčka, když ji sfoukneme, přestane existovat. Jako plamen svíčky, když ho svoukneme, přestane existovat. Čili mirvána není v tomto pojetí nic jiného, než nepřítomnost těch elementů existence. Které tvoří samsáhu, které tvoří stav nestálosti. Teď o detaily necháme stranou, ale tímto způsobem vidíme, jaký i sautrántika, což jeho neznamená nic jiného, než ti, kteří se odvolávají na sutry jako na autoritu a nepřijímají. Automaticky kategorie Abidarmy, jak sautrantika pracuje. Ovšem, z historického hlediska se nacházíme v, na terra incognita. Sautrantika, každý z vědců, který to zkoumá, souhlasí, že sautrantika je nic jiného, než jistá formulace a kritika vznikla systematickým výkladem suter a vznikla v, z, z podmětu takzvaného daršantika. Většina vědců se domnívala, že daršantika a sautrantika jsou synonymy. Ovšem, blížším studiem je možno poznat, že vlastně nej, tež nejdůležitější učitele, některých z nejdůležitějších učitelů sarlásti byli byly daršantika. Daršantika je ten, který vysvětluje, a vysvětluje učení na základě příkladů daršanta, aby je jasně objasnil a aby je spopularizoval pro ty, kteří se nechtějí pohroužit do detailního studia. To dělal Budha sám a to dělají všichni probuzení muži, že. Používají jasných příkladů z denního života, aby objasnili komplexní duchovní situace. Dle velcí učitele Sarvastivada jako dharmatráta, byli tež Daršantika. Slavný, jeden z nejslavnějších postav indické literatury ažva byl tež daršantika Byl Sarvá daršantika v jeho základních dílech, tak jak je známe jako buddhačaritám, saundarananda. Nenajdeme žádné mahajánové principy, kategorie. Najdeme ale kategorie v sarvástyvádové filozofii. Přesto je považován za jedno z nejdůležitějších předchůdců Mahaján. System, než Mahajánové učení bylo systematizováno. Čili jeho učitel Pášovatéž, Daršán To jsou ti učitele, které, který učí tak, aby učení Budhy bylo přijatelné i pro ty, kteří nemají hlubší poznání Abidharma. A učí tak na základě příkladu. To znamená též, že vlastně kořeny sutrantica jsou v hnutí popularizace buddhismu. Aby buddhismus byl prijatelný nejen skupině učenců, kteří studují tyto složité, komplexní kategorie sarvástyvády, ale aby byl přijatelný i pro jednoduchého člověka. A proto neautomaticky přijímají kategorie abidármy, ale staví se k nim kriticky. Historickí zakladatelé Sautrantika jako Šriláta, Kumaranáta, byli vlastně též. Byli sautrántika a byli daršántika, byli popularizátory buddhistického učení, které chtěli dostat ze slepé uličky složitých kategorií, ve kterých prostý lid plavému. V tom je tež spoj Sautrantika se hnutím, které později dostalo název Mahāyāna oproti Hina Hināyāna je nižší učení, protože je nejenom proto, že je Nižší, ale protože je dostupné pouze malému okruhu. Oproti tomu Mahayana je učení, které může umožnit všem se dostat na druhou stranu. A to považuji za to, co Buddha chtěl. A proto tímto popřením těch různých složitých kategorií Sarvastiováda se snaží učení zjednodušit a udělat ho přístupný. Přestože sautrantika není nic jiného než jisté, jisté doplnění a kritika. Sarvástiváda a vznikla toto hnutí vzniklo v lůně Sarvástiváda. Napojuje se též na to, co jsem předtím říkal, na hnutí Mahasangika. To je to hnutí, které spíše liberálně interpretovalo učení Budhy. Chcelo udělat dostupné širším vrstvám obyvatelstva. A které zdůrazňovalo to, že buddhismus není jenom pro žebravé mnichy, ale buddhismus je pro všechny. A zdůrazňovali to, že Sanga a život Sangi nesmí být oddělen od života ostatního obyvatelstva. Tak dostali jsme se z, z růpa k další kategorii. V růpa Teď je otázka. jestli atomy existují jako takové, jestli může to, co se nedá rozdělit, existovat, nebo jestli je to jen výtvor, jen koncept. Jestliže, jestliže vidíme podle teorie Sarvástyváda, my nemůžeme vidět atomy, ale můžeme vidět jejich trsy, sangáta, Jestli je možné vidět jak trsy, tak atomy, všechno toto bylo, je objekt diskuze mezi Sautrantika a Sarvástiváda. A stejně tak, jak jsme se zmínili, i existence a neexistence těchto nevzniklých tedy ne, ne nevzniklých, ale ne, to je, nesložených, ne nesložených částí nebo objektu našeho poznání. Existují, jestliže existují, existují jako dravia, to znamená jako... Objekty, které nehledě na závislém, vznikání, nebo na, na závislém vznikání, mají existenci, která je jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak i v budoucnosti. Jestliže existují, jak existují. Všechno toto je. je objektem diskuze mezi Styláda a sautrantika. Jestliže neexistují, můžeme je, můžou se stát objektem poznání, nebo nemůžou se stát objektem poznání, tak jak sarvástiváda tvrdí. To je též nutno rozhodnout. A jestliže je poznáme, poznáme je v procesu poznání, který je, jak Sarvá vláda tvrdí, není postupný, ale je okamžité vzniknutí a, a zaniknutí. Sautrantika tvrdí, že toto je postupný proces. Jelikož je to postupný proces, to, co poznáváme, mentálním vědomím je jen obraz toho, co byl bezprostřední objekt smyslu. Toto všechno je objekt, je diskutováno a probíráno v diskuzích mezi Sarvastivada a Sautrantika. Jestliže objekt vnímání je Proces. pak ten objekt, který poznáváme smysly, pěti smysly, není stejný jako objekt, který poznáváme mentální vědomí. Jestli je tomu tak, zdali pak to znamená, že to, co poznáváme ve světě, jsou pouze eh, naše mentální obrazy. To všechno je diskutováno v diskuzích mezi Sarvástyváda a Sautrantik. Tedy podle teorie Sautrantika to, co poznáváme ve světě, jsou jen minulé objekty. Jak vyřeší například Tera tento problém? Třeba na vyřeší tento problém, aby objekty, které poznáváme, byly přítomné objekty, udělá rychlost vznikání a zanikání hmoty 16 x pomalejší než rychlost vznikání a zanikání vědomí. Tím pádem odůvodní to, že můžeme vidět současné předměty. To znamená, jestliže Vidíme nějaký předmět venku. Mentální předměty přichází přímo z vědomí, a to přichází přímo z vědomí přímo následující vědomí pěti smyslů, nebo prostě jako, kon, jako abstraktní představy, jako pravda, které nepředpokládají, Předešlé smyslové vnímání. Jestliže máme mentální vnímání, objekt se vyjeví přímo ve vědomí, čili vědomí ho nepotřebuje přímat. Jestliže máme smyslové vnímání, objekt, jestliže vidíme, objekt nejprve se bude zrcadlit v senzitivitě našeho oka, pak naše vědomí ho musí přijmout. Přijme ho po tom, co se k němu obrátilo. Jestliže se k němu obrátilo, proces poznání okem nenastane. Vědomí se musí k objektu obrátit, protože udělal impact na senzitivitu v oku nebo senzitivitu v Uchu. Tím, co vidíme a co slyšíme podle buddhismu, to není oko, to není ucho, ale to je malá část ucha a oka, která se nazývá prasáda rupa, senzitivní rupa. Pokud není impact objektu na tuto senzitivní rupu a my ho neuděláme ve vědomí, právě manasikáru. manasikára je začátek všech, kognitivních procesů. Jestliže objekt, který udělá impact na senzitivitu oka, jestliže se k němu neobrátíme, nebude proces vidění. Bude proces vidění, jestliže k němu obrátíme, jestliže se k němu obrátíme, v dalším momentě ho vědomí přijme v dalším momentě ho proskoumá, v dalším momentě se o něm rozhodne. Když se o něm rozhodne, projde jim v sedmi momentech vnímání. Když jim projme, jestliže objekt je jasný, pak další dva momenty vnímání potřebuje k tomu, aby se objekt navrátil do základu vědomí. Tento základ vědomí se jmenuje bhavanga, což je doslova řečeno, důvod existence. A v tomto vědomí se právě uchovávají naše minulé zkušenosti. Když vědomí vystává a zaniká v každém momentu, jak si můžeme pamatovat to, co jsme dělali dříve? Protože máme toto základní vědomí, z kterého proces vnímání, v kterém z tého proces vnímání vychází a do něhož se zase proces vnímání vrací. Čili aby vnímání jasně rozlišilo vnější barvu, potřebuje 16 momentů a ty jsou právě momenty trvání jednoho vyvstání a jednoho zaniknutí hlupy. Teďka e, Sautrantika má podobný model, jenomže ne tak detailní. První se musí vědomě e, e, obrátit k objektu. Potom, co orgán a objekt se spojili, pak ho musí proskoumat, rozhodnout se o něm, a pak dojde vlastně to procesu rozlišování. Čili zde je diskuze mezi pochopením vnímání, jakožto momentárního zmizení objektu a subjektu vnímání a model vnímání, jakožto procesu postupného. V budismu velká diskuze o tomto, který jogačára řeší tím, že přijímá kategorie sarvástyvády. Sarvástyváda mluví o sahabhu hetu. sahabhu hetu, to znamená o vše, co vzniká a zaniká, jak už jsem se zmínil, vzniká a zaniká na základě Příčin a důvodu. Bez příčin a důvodu nic nevzniká, nic nezaniká. Podle Sarvasti máme šest příčin, čtyři důvody a pět výsledků. Tedy následků, fala. Takže máme model závislého vznikání. V tomto modelu závislého vznikání je veškerá naše zkušenost. V tomto modelu závislého vznikání máme první kára na hetu, což je vše, co vnímáme na základě příčiny. A co není bráněno jinou příčinou. Pak sahabů hétu Teď se nebudu rozvíjet o druhých, protože to by bylo trochu složité. Jestli jste to studovali, můžeme projít i modelem. Studovali jste to v rámci. Ne. To je důležitá část. Bez toho porozumění sautrantika je... hétu je příčina vzniku na základě společné existence objektu. Co dělá celá yogačára, je postavená vlastně na tomto principu. Yogačára řeší problém tak, že ne tak, jak tvrdí Sarvástiláda, Sautrantika či Teraváda. Naše vědomí může poznat jen jeden objekt v jednom momentě, ale řeší tento problém tím, že my můžeme aktivizovat všechny vědom, všechna vědomí, všech osm vědomí, na jedno, Tak jako v moři se, se může objevit jedna vlna, dvě vlny, tři vlny, čtyři vlny, pět vln, šest vln, dohromady. Taky my můžeme eh, slyšet a vidět zároveň. To je naše zkušenost, jestliže jsme v meditaci, co se děje? Cítíme bolest, což je e, smyslové vnímání těla, hm? e, cítíme nádech a výdech, což je též smyslové vnímání těla, slyšíme zvuky venku, tady v přístavu někde, což je smyslové vnímání uchem, hm? Jestliže máme pootevřené oči, vidíme barvu před sebou též naší podložky. Je to tak? Čili vnímání Sarvastiuáda Saltrantika je proti naší zkušenosti, ale není proti naší zkušenosti v Samády. Jestliže jsme ve stavu Samády, koncentrace, nemůžeme vnímat dva objekty současně. Ano. To je vlastně Jestliže jsme, jak vznikla tato teorie poznání právě na základě v noru. Jestliže naše vědomí. Se obrátí ke zvuku, přijme zvuk, projde zvukem a než se obrátí k jinému objektu. Ten jiný objekt musí udělat impact na senzitivitu oka, nebo ucha, nebo jazyku, nebo nosu, který bude větší než ten první impact. Hm? Tak jako když máme pět kamenů na černých kamenů na povrchu bubnu, jestliže... Mentální vědomí, buben je aktivizováno, vyskočí a vědomí půjde k tomu kamenu, který vyskočí nejvýš, který udělá největší impact. Hm? A tím projde. Jenomže proces myšlení je tak rychlý, že v jednom, podle abidarmy v, v jednom momentu, v jednom lousknutí prstu, je deset tisíc, třeba několik tisíc procesů, tak rychle je naše vědomí. Rychlost světla my můžeme měřit, ale rychlost vědomí nikdo nikde ještě nezměřil, protože to je tak rychlé, že jeho rychlost se prostě změřit nedá. Teď, jestliže máme jednobodovost vědomí, Koncentraci, koncentraci je jako mikroskop. Koncentrace je schopná ten objekt, který pozorujeme, tak rozšířit, že tímto rozšířením můžeme vidět hlavu blechy tak velkou jako dům. Hm? Je to tak v mikroskopu. Stejně tak, jestliže máme koncentraci, ten objekt můžeme zvětšit tak, že se pro nás stává všecko. A na tomto principu to pracuje. Čili tyto procesy vnímání nemůžeme poznat normálně, ale můžeme je poznat jen v procesu samády. To je důležité. Tím, že si ten objekt zvětším, tím pádem taky zpomalím jeho rychlost a rychlost vědomí, které tento objekt pozoruje. A to je abidarma. Instrument abidarma je právě tato koncentrace. Jestliže tuto koncentraci nemám, tak neuvidím, že v momentu, kdy vidím barvy, tež neslyším. To je argument základního buddhismu, který nepřijímá možnost toho, že můžeme si být můžeme myslet na dva objekty současně. Teď z hlediska yogačára zase, která je inspirována Sautrantika tím, že vlastně to, co vidíme, je mentální obraz Věci, ale není to bezprostřední smyslový počítek věcí. A na základě sarvastivádové sarvástyvádové kategorie současného vznikání dochází k poznání, že mnoho různých druhů vědomí smyslového i mentálního, může se objevit v jednom momentu. Proč ne? Právě na základě tohoto sahabhu, hétu, na základě tohoto vyvstání společně kategorie závislého vznikání, které vysvětluje Sarva tedy Čili bez této kategorie by asi těžko k tomu došli Čili to vědomí, to základní vědomí, ve kterém jsou veškeré naše zkušenosti, proč ho neudělat tím vědomím, které si zosobňuje, privlastňuje naše smysly a svět, kterým smysly vidíme. V tomto vědomí je zakoreněn orgán Vědomí, které tuto znalost individualizuje a v něm je zakořeněno mentální vědomí a v mentálním vědomí jsou zakořeněných pět smyslů. Tak to funguje. V tomto modelu není žádný důvod, proč bychom nemohli vidět, slyšet a mít mentální obraz v jednom okamžiku. Kdežto mentální obraz, kter o kterém mluví e, Sautrantika, přichází po impaktu smyslu. Z tohoto toho hlediska toho přichází s impactem smyslu, protože vše, co e, vidíme, co slyšíme, je jen vnější aspekt vědomí, nic jiného. Jakého vědomí? dualistického vědomí, které, si, které rozlišuje a které je založeno právě na tý personifikaci základního vědomí. Základní vědomí je vše, co poznáváme. Orgán vědomí to považuje za něco, co mu patří. Na tomto základě pak máme rozlišující vědomí, šesté vědomí, které nemůže rozlišovat subjekt a objekt bez vztahu k orgánu vědomí. No a pak smysly. A v tomto modelu není absolutně Žádný protiklad toho, že vidíme a slyšíme a máme mentální obraz ve stejném momentu. Tento mentální obraz právě je to, na čem meditujeme, když meditujeme na dech. A naše zkušenost je, že ho vidím, že cítíme vybrat si dechu, proto jsme začali meditovat, aby nám to bylo jasné. My cítíme vibraci dechu, je to tak? A my zároveň cítíme obraz dechu, což je koncept dechu. A kdo, co je objektem dechu? Jedině mentální, co je, kdo má jako koncept jako objekt. Jedině mentální vědomí. Tělo neví o žádných konceptech. Oko neví o žádných konceptech. Vizuální vědomí nemá koncepty. Slyšení nemá koncepty. Ale slyšení, vidění neexistuje bez toho obrazu, který se objektu uděláme. A tento je koncept, který vyjde z mentálního vědomí. A tento koncept doprovází na smyslové poznání. A my, jestliže meditujeme, jestliže provozujeme koncentraci nebo moudrost, můžeme to dělat jenom na základě mentálního vědomí. Vizuální vědomí nemůže praktikovat koncentraci a moudrost. Slyšení tež nemůže konc praktikovat koncentraci a moudrost. Jestliže se orientujeme tam, no, tak nikdy koncentraci a moudrost nedosáhneme. My dosáhneme koncentraci a moudrost, že stáhneme pět smyslů do mentálního vědomí. To je nutné pochopit. A stáhneme je do mentálního vědomí na základě právě toho obrazu, kterému se říká zpětný obraz, který přichází zároveň se smysly. Když vidíme strom, my nejenom vidíme zelenou barvu, tak, jak tvrdí Sarvástyváda a A potom v dalším momentě si uvědomíme, že patří stromu, ale my vidíme strom a zelenou barvu pohromadě. To je, co říká právě Teorie bohého vědomí. Poznání stromu, který je koncept, poznání osoby, která je koncept, poznání hrnce, které je koncept. Přichází zároveň ne po poznání barvu a tvaru, hrnce, barvu a barvu stromu a tak dále. To je třeba pochopit, na to je třeba meditovat, aby jsme pochopili, proč tento model reality představuje snaší naší cestu pochopení. V tomto mom momentě, v tomto modelu naše smyslové vnímání a naše vnímání mentálním vědomím je založeno na naší situaci, že veškeré objekty, které se objevují a které se můžou objevit, se objevují ve vědomí. A vědomí je tedy to co je základem naší zkušenosti ve světě, co je naše závislé vznikání. Naše závislé vznikání tedy pochází z jednoho zdroje. A je tedy jedna veličina vědomí samotné. A k tomu právě došli, došla yoga čára. Yoga čára znamená jednání podle jogy. A yoga čára není něco, co bylo vytvořeno jakožto systém poznání Asangou a jeho školou. Tedy podle tradice Maitreou, bodhisattva Maitreya, předal tuto znalost Asangovi, Asanga vasubandu a tak dále. Pokračuje tradice yogačáry. Ovšem yogačára je tradice poznání yogínů, o kterém se mluví jak v Terevádě, tak v Vláda, tak v Sautrantika. Vždy se cituje poznání yogínů. Je, aby se dokázalo, že ty teorie o poznání, o kterých mluvíme, mají opodstatnění joze. Proto komentáře, k Abhidarma Koša tež se odvolávají na, na yogačára, ale yogačára není zde historická škola. Yogačára jsou yogíni, poznání yogínů. A v poznání jogínu tež, v komentáři Abidharma Koša od Jašomitra, jogíni nepoznávají jen dvě reality, realitu konceptu, realitu ve světě a vyšší realitu, realitu. Vlastních vlastností, ale poznávají tež realitu draviato, to znamená těch. Tedy realita konvenční je realita jako osoby, domy, auta, tuto realitu nemů nemůžeme popřít. Tato realita existuje. Ale existuje existuje jak? Existuje na základě e, naší, e, pomíleného, našeho pomíleného dualistického poznání, díky kterému yogačára vysvětluje, se naše Vědomí, které je původně nedualistické, premění v dualistické. První verš Trimšika, 30 veršů Vasubandu o poven vědomí, Atma Dharma upačára Vividhája Pravartate, Vigyána Parinámo Asau, Parináma Sačatrida, tím, že máme Pojem jáství v sobě a v osobách i ve věcech, naše vědomí, které je původně nedualistické, se promění, promění v tři druhy vědomí. Vědomí smysly a mentální vědomí vázané na smysly. Vědomí manas. Což je orgán? V teorii sarvástiváda manas znamená bezprostředně předcházející vědomí. Sarvástiváda definuje manas jako to vědomí, které předchází to vědomí, které prožíváme teď. To je základ tohoto vědomí, které prožíváme teď. A to je orgán vědomí. který zaručuje jeho kontinuitu. yoga zase jiný koncept. Manas je to vědomí, které je v bezpostředním vztahu k základnímu vědomí, které si přivlastňuje naše orgány a svět, které naše orgány vidí. A přivlastňuje se naše minulé, skutečn... minulé zkušenosti ve smyslu já, ty, on, ona, ve smyslu přivlastňování si vědomí a jeho objektu v dualistickém smyslu. Manas je tedy to vědomí, které, ve kterém je zakoreněné smyslové vědomí a mentální vědomí a které má za objekt právě toto základní vědomí, které považuje za eh, něco, co je já a co já patří. Právě proto, zde začíná proces přivlastňování si já a přivlastňování si světa. A pak základní vědomí je to vědomí, které si právě naše orgány a to, co orgány vidíme a naše minulé zkušenosti přivlastňuje. A tak fungujeme. Fungujeme proto, protože si přivlastňujeme naší zkušenost. A všechno toto vychází z čeho? Vlastně je neoddělitelné od kritického postoje vůči teorii poznání Sarvá Stiláda, tak, jak ho rozvíjí škola sautrantika tedy škola, která, se, která má kritický postoj k kategoriím aby bydarmě, tak, jak jsou vysvětlené v Mahávi Sástra. Tak dostali jsme se k Rupa a dostali jsme se k Asamskri, to znamená ke kategorii Objektů poznání, které nejsou vytvorené, které nejsou složené. Tyto kategorie jsou popírá, popíra. Tím, že je popíra vlastně nechává vystat mnoho, mnoho otázek, které jsou v rámci Struktury poznání, tak jak je vysvětleno v sarvástivádě, neobjasnitelné. Další kategorii poznání, které hrajou kritickou důležitost v systému sarvastivada a jsou takzvané kategorie Čita viprajukta samskára, což znamená doslova formace, které jsou oddělené od vědomí. Aby jsme vysvětlili buddhistické učení, potřebujeme nutně do našeho vysvětlení přijmout kategorie, jako je džáty, vyvstání, jako je stity, trvání, jako je džarata, což znamená doslova stárnutí, ale a potom jako aničata, anityata, což znamená vlastně nic jiného, než zanikání. A tyto kategorie, které vysvětlují naši zkušenost ve světě, ve které všechno vzniká a zaniká, co to je? Je to náma, je to skutečnost tělesná, je to skutečnost netělesná, nebo je to skutečnost tělesná? Jestliže je to skutečnost tělesná, musí to mít nějaký odpor, musí to mít nějaký tvar. Ale kde najdeme tvar? Vystání. Jestliže je to skutečnost mentální, pak to musí vyvstávat a odcházet, jenomže nevidíme nikde vystávat, vystávání. Tak co to je? Kam to dáme? A bez toho e, náš systém světa, naše vizi světa nevysvětlíme. Tak kam to dáme? Na to právě Sarvá Stivada má tu kategorii, kterou se Autorantika neprijmá, 14 objektů, které jsou pro Sarvá skutečné, mají S svoji vlastní vlastnosti a tyto objekty, tedy nazývá Čita Viprajukta Samskára. Jelikož vše, co poznáváme, jsou Samskára, jsou věci, které jsou dané dohromady a tato věc je dána dohromady. A nemůžeme říct, že je dána dohromady na základě vědomí, ani že je dána dohromady na základě tělesnosti. Proto sarvástý vláda vytváří novou kategorii, která neexistuje v teravádě, v tradiční stavíraváde kategorii čitavý praju Tasamská. Na základě číta Vy Prajukta Samskára tež můžeme vysvětlit celý proces duchovního růstu. Jestliže se staneme sotapana, jestliže bezprostředně realizujeme nirvánu, naše vědomí se něčeho zbaví a něco získá, toho, čeho se zbaví a to, čeho se získá, to je právě kategorie právty a právty, bez které nemůžeme vlastně vyšší pravdu vysvětlit. My získáváme vyšší pravdu na základě právty a z toho, čeho se zbavujeme, je pak a prapti. Jestliže recitujete sůtovou srdce, tam se recituje že na základě nedosažení, což je kategorie sarvástivády, bodysatva zůstává prost strachu, prost veškerých deformací vědomí. Hm? To je není nic jiného než v sarvástivádě skutečně existující dravia kategorie, která existuje. Bezohledně na to, jestli ji vidíme, či nevidíme. A tato kategorie není ani hmotnost, ani vědomí. Tato kategorie je čita vyprajukta samskára. Teď třeba slova, věty, slabiky, které používám, je to, patří to pod kategorii rupa tělesnosti nebo to patří pod kategorii netělesnosti není to pro sarvastivada není to ani tělesnost ani netělesnost je to čitavý vypojta samskára. a všechny tyto různé kategorie právě Sautrantika popírá že neexistuje žádné džáty, žádné vzniknutí něčeho, nezávisle na předmětu, který vzniká. Tež, jestliže v naše vědomí získá něco, co tam předtím nebylo, jakožto bezprostřední poznání nirvány, není to na nazad. Sarvastiváda to vysvětluje na základě prápty, objektivního faktoru. Sautrantika Antika říká, že žádné prácty nepotřebujeme, aby jsme získali bezprostřední znalost objektu probuzení. Tento, tato zkušenost dá takzvané semena, nové semena do kontinuity našeho vědomí. A tyto semena nepotřebují žádné prápty, aby existovaly tyto semena, kdykoliv budeme chtít, pak budou v našem vědomí mít schopnost produkovat tento objekt, ten nirván. Jak se liší ten, který je vznešená osoba a ten, který je obyčejná osoba. Z hlediska buddhismu ten, který je vznešená osoba, má bezprostřední zkušenost objektu vysvobození, objektu probuzení, což je nirván. A kde se tato schopnost nachází? Z hlediska Sarvástiláda se nachází právě v prábty, v, v dosažení, které se připojí do vědomí. Z hlediska Sautrantika je to semeno bija, které pak Pokračuje v našem vědomí. A tak, kdykoliv probuzená osoba potřebuje a si chce vyjevit objekt probuzení, tedy Mirvánu, okamžitě ho může vyjevit, protože na ten objekt je v jeho vědomí v podobě semena. Jestliže dosáhneme Diány, ten, kdo dosáhl diány, může kdykoliv vstoupit znovu do diány. Proč? Protože tato zkušenost je udělana hluboký dojem v jeho vědomí a ten dojem se nemůže ztratit, protože je to eh, obzáště silná karma, Taková obzvláště silná karma, jako zabití vlastního otce nebo matky, nemůžeme ztratit, i když chceme. Stejně tak, jestliže bezprostředně poznáme objekt probuzení, jestliže vstoupíme do Diány, tato zkušenost se ne, nemůžeme ji ztratit. A nestratíme ji z hlediska sarvastiváda, protože máme prápty této zkušenosti, z hlediska. Antika, protože máme bídža, máme semeno této zkušenosti ve vědomí, které pak pokračuje. Na tomto principu, stejném principu, pak funguje teorie pouhého vědomí, Vigyána Váda, To Čára že si můžeme vzpomínat na to, co jsme udělali v minulosti, je právě na tom, na základě semen těchto zkušeností v našem vědomí. A v jakém vědomí? Právě v tom základním vědomí. Jedině to základní vědomí může zkušenosti semena, těchto, může tyto zkušenosti přijímat skladovat v podobě semen a znovu reprodukovat. Čili tento svět, který vidíme, je reprodukce našich semen, minulých zkušeností, které přichází zároveň s bezprostřední zkušeností. Proto když vidíme strom, vidíme nejen barvu, ale, vidí, ale vidíme tež strom. Strom je jen konceptem. Ale ten koncept od vidění zelené barvy je neoddučitelný. Tato teorie se zdá být hlubší a přímo navazuje na, na to, co nejenom jogi, ale i obyčejný člověk prožívá. Obyčejný člověk prožívá nejenom zelenou barvu, která je objektem oka, ale prožívá i strom, kterému tato zelená barva patří. Ovšem každý prožívá jinak podle jeho karmy. Vidíme stejnou reku, ryba ji vidí jako své obydlí, my ji vidíme jako vodu, Bozi ji vidějí jako eh, reku světla, jako proud světla. Každý vidí podle toho, jaké semena zkušenosti má vyvědomit. A na tomto principu pracujeme. Čili smyslové vnímání Vždy přichází se semeny minulých zkušeností, které se reprodukují. A tím máme stromy, které se nám líbí, máme stromy, které se nám nelíbí. Jinému se zase líbí tohle. Jednomu dolky, jednomu holky. A tak fungujeme ve světě. Ale fungujeme na základě, Vědomí, které díky přivlastnění já a přivlastnění těch věcí, co já patří, a přivlastnění jáství ve věcích, vidí toto jako něco odděleného od sebe. Čili vlastně od pojetí Sautrantika k pojetí Vigianováda, která z hlediska Mahajanové učení je vyšší učení, je jen krůček. No, dneska jsem toho napovídal moc a čas už je eh, prakticky za náma. Nechci vám dávat příliš mnoho konceptů, abyste je mohli zažít. Hm? konceptů je mnoho, mnoho. Musíme je nějak dát dohromady, aby byly zaživatelné. Těch konceptů Sarvá je neskutečně mnoho. A jsou velice užitečné pro ty, kteří chtějí opravdu studovat do detailu učení budy. V čínské tradici i v Tibetu se učení Abhidharma koša. A literatury, která je s tím spojená, komentářů a základních spisů. Sarvásty Váda se studují šest let ve škole Vigiana Váda, když to byla ještě živá škola v Číně. Studium buddhismu s důrazem na pochopení pouhého vědomí bylo šest let studium systému sahová a Dalších šest let pak studium spisů yogačára a madhyamika. A k tomu přichází logika. Logika je tež vlastně jiný styl chápání na základě yogačárového principu. Máme vnímání tak, jak ho podává Sautrantika a přijímá klasická yogačára, to znamená, vždy vnímáme objekt s obrazem objektu. Dignaga a kirty se vrací zpět k sarvastivada odmítá tento model poznání, přestože přijímá základní yogačárové principy a tvrdí, že to, co poznáváme venku je bezprostřední poznání našich smyslů, a že k tomu nepotřebujeme mentální obraz objektu. Čili ať jsme logici, ať jsme madhyamikas, ať jsme jogachára, všichni vlastně pracují na těchto základních sarvácchých kategoriích, které Buď přijímají, nebo odmítají, nebo částečně přijímají, nebo jsou k ním kritický. Hm? E, proto e, právě je zdůrazňováno, že toto poznání by měl být základ hm? studia e, nedualistického modelu reality, který je vlastně založen na dírách a mezerách, které tyto systémy mají. Tak po dnešek tolik náš čas vypršel. Děkuji za pozornost a doufám, že můj výklad vám něco přinese a že budete pokračovat v tom vašem zájmu o toto hluboké učení. Tak necháme to tady a budeme tam, kde bydlíme. My bydlíme tady umilená, tak se odchýlíme tím směrem. Doufejme, že každý z nás má kde bydlet. Jestli ne, tak si nějak musíme pomoct. Aby jsme mohli studovat, musíme někde bydlet. Když někde nebydlíme, studium je to těší. A z hlediska yogačára, z hlediska Sarvástiváda, z hlediska Sautrantika nejprve musíme poznat teorie, aby jsme je strebali v meditaci. Proto studium je tak důležité.